Começando mais um N-Party Costa Costa, o podcast da N-Party. Olá a todos e bem-vindos a mais um N-Party Costa Costa. Aqui é o Mário, e eu estou acompanhado pelo Jomon Opa, boa tarde <risos> Tudo bem? Pelo Caio E aí, gente, beleza? Pelo Jefferson E aí, galera? E pelo Albert Mano, tá quente! E hoje nós vamos falar sobre os jogos que nós consideramos nota 10 Ou seja, os jogos que achamos perfeitos nos nossos quesitos, tá? Então acompanha-nos nesse bate-papo A galera que está ouvindo A gente decidiu o tema desse podcast Num bate-papo que a gente estava falando Como que é, a gente definiria Que um jogo é nota 10 né? É, Quais jogos a gente escolheria é, Que seriam nota 10, etc Então antes da gente comentar sobre os jogos Eu acho que a gente precisa discutir é, O que, que é um jogo nota 10 Então para a galera que está aqui Como vocês consideram um jogo nota 10 Se ele é um jogo perfeito Ele é o jogo que tipo, vocês mais gostam Mais cativam Eu acho que eu, eu acho que não existe jogo no, jo, jogo nota 10 assim pro geral, porque jogo é muito particular, depende da experiência que, que você tá, com quem você joga, ou como você joga, na época na na época, que provavelmente pesada. é na época que você joga. Então, um jogo nota 10, eu acho que tem que reunir várias qualidades, como eu acho que tem que ter um certo sucesso tanto pela crítica quanto pelo público, tem que ter algo Que marque, que seja diferente, tem que ter algo inovador e. e tem que ser. Eu acho que principalmente tem que ser acessível. Eu não, eu não considero o jogo Nota 10 jogo de nicho, por exemplo. Um jogo pode ser muito bom, tipo aqueles. É. sei lá.. Muitos RPGs japoneses, É, é um jogo muito específico, ninguém.. <risos> Poucas pessoas têm 60 horas para terminar um jogo Então, é, eu já, eu já pego um poucos pontos Eu acho que um jogo sim, de jogo de nicho Pode ser sim um jogo nota 10 E eu levo muito em consideração o, o tempo do jogo que eu levei pra jogar Eu acho que, meu, no mínimo ele eu tenho que ter jogado 50 horas, entendeu? De um jogo para ele me cativar muito Ah, isso aí, assim, de nicho eu também, eu acho que, tem que ser, não precisa ser de nicho Não não, é, não tem necessidade de ser de nem de não ser. Um jogo de nicho pode ser nota 10, mas é difícil até. Porque jogo de nicho acaba tentando já pegar a fanbase que tem, né, e acaba não fazendo uma novidade muito absurda no jogo. Você pega muito jogo de animizinho que tem, assim, não sei citar nomes, que vai para PlayStation 3 essas coisas. Você vê o jogo é bom. Porque a gente tá falando que... personagem, tá? Falando só que, que <risos> tá falando. Eu era de daqueles ah, Aster, Echo, ah, que é de alquimia. Aí Sim, eu sei aí você falando. pega esses jogos, eles te, eles têm uma fanbase considerável, tanto que eles vêm para cá traduzidos. Não, não não muito no Ocidente. Não, No, eu, no Ocidente também que... eles vêm, eles vêm traduzidos. Não muito, não. Não, eles Mas eles não tem uma fanbase muito grande Não, vou é Não é Eu vou falar que esses jogos Eu acho eles excelentes, inclusive É porque, óbvio Eu tenho uma característica Que eu gosto muito do do projetos voltados a, a anime, etc Jogos voltados a animes Me cativam mais que qualquer outro E a maioria deles Eu dou nota 10 Não, não a maioria deles Mas uma nota muito alta Mas assim é. Ele pode ser Ele pode ser bom Só que às vezes ele não, assim, em relação ao anterior, ele não consegue ser superior, ou ele é um pouco melhor, só que ele não, não se forçou em nada, né? Que nem um Super Mario Galaxy que, de repente pegou o mundo do Mario e virou de ponta cabeça, e não faz uma mudança absurda. Normalmente esses jogos continuam. Se você pega o primeiro de Super Nintendo e o último de PS3, você fala, oh, mudou pra caramba. Mas entre um e outro não tem tanto, porque eles estão querendo agradar a mesma base. E a coisa de horário, eu acho que não tem nada a ver assim, com a qualidade do jogo. Por exemplo, o Transistor de PS4, E computador é um jogo que eu acho muito bom e ele tem 14 horas assim, pra zerar 100% pegar a platina dele 14 horas você termina e, e não tem nada a ver porque se você aumentasse o tempo ele ia ficar chato ele não ia ser mais divertido de jogar eu não gosto eu, eu sinceramente eu não gosto de jogo com muitas horas assim, por exemplo tá, tudo bem eu perco quase tem, sei lá, tem mais de 800 horas em Fire Emblem Awakening, mas, meu, parte desse tempo foi enchendo linguiça, cara. Tipo, é, mas foi divertido. Não, foi, foi, foi é, é, é, divertido, assim, é o meu jogo favorito, eu perco horas e horas, assim, mas é, é aquela coisa, assim, o um jogo nota 10, é um jogo nota, é, é, eu não recomendaria para as pessoas, assim, pro meu gosto, ele, ele cabe, ele é, é o jogo que eu compro e eu comprei digital, comprei físico, comprei todos os DLCs, foi, sei lá, 300 reais investido num jogo. Mas, assim, é, como jogo nota 10, cara, eu, eu, eu não recomendaria para as pessoas, porque é o jogo, é, assim, é, é muito pessoal. Eu gosto, eu jogo, tudo bem, mas para as outras pessoas, não. Eu não, não mas, você, mas você tem que ter um quesito Então para definir quais são os jogos nota 10 Então pra mim pra mim, é. Os jogos nota 10 é que, que Acabaram agradando meu gosto E também agrada um público maior Essa é a minha visão de jogo nota 10 Define pelo Metacritic é, então, Assim é, é, é, é. Nota é muito subjetivo Mas assim, eu, pe eu penso assim O Metacritic ele é. é deve ser algo em levado em conta Não só o Metacritic como o, os charts né, De quanto que vendeu o jogo Eu acho, eu acho um pouco importante isso A venda, eu não sei, né Porque, por exemplo, Monster Hunter É um jogo que muita gente gosta Eu não gosto, eu não consigo gostar de Monster Hunter não consigo me apegar a Hunter Games Mas só que... É um jogo que vende pra caramba mas no já principalmente é, eu Não, mas assim, assim Beleza Não, mas você é, é, é, Eu não falo só o número de vendas Você também tem que ver Que Monster Hunter vende pra caramba Mas não é sucesso no mundo inteiro, né? Não, sim É que é sucesso e, então, com o público Que eu me identifico Que é o público japonês, normalmente Mas não bate o gosto, assim Vendas, às vezes não, É Pikmi que vendeu Tem vendas pifas Eu gosto pra caramba Eu acho um jogo muito é Impressionante, assim É, assim jogo não deixa para mim pra mim é, Tipo assim Tem que ter alguma coisa Que me Não só no jogo, mas alguma experiência talvez fora. mas Assim é. Não vai ser um jogo que eu vou falar, mas o. O Majoras Mask, por exemplo. Cara, minha cabeça explodiu quando eu vi aquela lua caindo lá na, na cidade. Eu não sabia que aquilo ia acontecer. Eu simplesmente peguei o, o cartucho. Botei no videogame comecei, cara, a lua caiu. Não Foi a parada que me marcou. Eu não, não, não levo muito questão de gráfico, de jogabilidade, quanto tempo eu vou jogar. O jogo Nota 10, pra mim, é um jogo que me marcou. Ah, pra mim, o jogo Nota 10, assim, pra mim, o quesito o quesito maior, para mim, é a história do jogo em si, né? Desde que tenha o, o, o, o jogo ele tenha um, um roteiro bem construído, pra mim, já é um fator bem grande para poder ganhar a nota 10. E outro também fator para mim que interessa bastante é o, é o gameplay. Gameplay tá me divertindo a história também? Ótimo. É já uma boa probabilidade de me agradar para me dar a nota 10 no, no game, né? É, mas a história, assim, varia, né? Porque, por exemplo, um o Mario Galaxy, que pode ser... Não sei se todo mundo aqui concorda que é nota 10. O Mario Galaxy não tem uma história... Tem uma história, mas não tem uma história. Se eu chegar... Ô, oh, épico, parabéns, merece um livro. A história, Sim, assim, tem, é, tem que tem a história eu acho que a história tem que estar lá e se ela se o gameplay compensa toda a história não precisa fedar, não tem que ser horrível, isso, horrível isso, ela não isso, que isso. Tem, mas ela não tem que ser não boa. mas então mas é que por exemplo no Mario Galaxy eu não, eu não queria falar do Mario Galaxy mas outros jogos como o Mario Galaxy o gameplay eles são a história contada de acordo com o gameplay entendeu e também você não precisa contar a história do Mario entendeu é mas até tem... porque a história do Mario é aquela básica né o Mario vai salvar o Peach do Bowser né e acabou né é, ah, bem, ah, é bem isso todos os jogos ah, né do Mario Eu não sei, eu penso que a história do Mario... O Mario não tem história, ele só fica andando pra direita e vamos aí. É, então. É que assim... Quando você pega o jogo, quando você pega o jogo você tem que pensar, ao invés de na história, na jogabilidade separado. você tem que pensar na experiência que você teve, que nem o Albert falou. A experiência foi assim, se no Mario a história, a história não é boa, mas a jogabilidade, você vê lá os gráficos, você gostou, é bonito, é bem construído, tudo, o som... Tudo que você tem lá, aquilo lá foi bom Achei que isso vale nota 10 É, não importa. Ah, então, é, é. verdade, falando nisso, ainda bem que você Falou de uma trilha sonora também Me impacta muito em termos de de, de eu dar nota 10 pro game Mas justamente. aí é o, é o conjunto da obra, assim, a história não precisa então. ser Perfeita, não precisa ser tudo perfeito O conjunto da obra tem que ser bom Ah, depende, porque pro meu tipo de gosto Eu eu gosto particularmente de jogos que tem mais história Do que qualquer outra coisa Só assim, Então, mas aqui o, o que a gente tá falando é Uma coisa muito diferente entre gostar e dar uma nota 10 Porque o que, que a gente tá falando de nota 10? A gente está falando de jogo próximo de perfeito para você. Na verdade, perfeito para você. Perfeito em todos os sentidos. Então, é que esse pra você que mata, porque pra você aí já ficar na nossa... A no... É subjetivo pra gente se o jogo é perfeito ou não. É isso que a gente acaba discutindo. Pra mim, se a história é boa, nota 10. É complicado isso. Pra mim, não precisa ter história, cara. Se o, se o jogo é divertido, eu não... É, exatamente. <risos> Minhas es... Assim, é o, o que eu levo muito em conta é a proposta do jogo, por exemplo. Eu não acho que quem, que, que, que, que o cara que senta lá e vai desenvolver Mar, ele pensa, putz, que história que eu vou fazer Não, ele quer fazer um, um 2D Ou um 3D é, divertido De jogar que que os jogadores Sei lá, que os entendistas curtam É, exatamente. mas levando pra esse lado de história Por exemplo, um jogo novo aí Que muita gente tá Pô, jogo 10J10. O Super Smash Bros do Nintendo do Wii U 3DS, do Wii U e do 3DS. Qual que é a história dele? É, então, não tem, mas é eu, porque não jogo de Z. Exato, mas todo mundo fala, caraca, melhor jogo do mundo. Sim, ah, é, não não também... é não, hein? Não é não. Não, não. Exemplo, O pessoal que tem uma <risos> galera que curte? Tem uma galera que curte que fala, caraca, que jogo bom. Eu comprei e, sinceramente, devo ter, sei lá, 6 horas de jogo, tá, tá lá quieto. Tô pensando até em dar pra alguém. Meu o jogo. Tem horas de jogo. Eu... Então, mas assim. É, do, tudo que a gente falou que a gente pode concordar o seguinte Existem critérios e critérios Sim. Só que assim, se um critério é mais baixo que o outro O outro tem que compensar esse, entendeu? No caso, por exemplo, o Mario não tem história Mas a jogabilidade compensa tanto Que a história fica um pouco esquecida Assim como no Super Smash Bros, né? Eu, eu acho que um jogo que não tem uma jogabilidade bem feita, eu acho um pouco difícil, porque história dá para compensar, mas jogabilidade, meu, quando você não é, gosta... Aí você, da joga... aí você não joga, né? É, é, eu acho que, Em relação a videogames, jogabilidade, assim, eu considero um fator quase essencial, porque... Porque, por exemplo, história, meu Você não quer, se vai ler um livro, você vai ver um filme a, a, a, Entre aspas, as histórias São mais são, bem feitas, né? São assim? mais bem contadas num livro Exatamente. Agora, você agora jogabilidade, meu Você não vai encontrar jogabilidade num livro Ou num filme Visual Novo, né? Visual oh, Novo é todo focado na história, mas aí é outros 500 Aí é um jogo focado em história Sim, aí é outro... Só que vocês têm que concordar também Que, ok, a história pode passar um pouco desapercebida Mas vocês têm que concordar também que trilha sonora e gráficos, eles não podem é faltar. É isso aí, Sim. isso aí eu concordo. É o, é o conjunto e da hora concordo plenamente, concordo plenamente. Eu acho Com que certeza. trilha sonora é essencial também, né? Porque querendo a nossa, tá ali na frente da televisão, a vamos supor, a 8 horas seguidas, né? Então, se não tiver música, como é que você vai curtir ali, a experiência total, né? Então, vocês querem que... Concorda? É Então, é, relação à jogabilidade, trilha sonora E gráficos, eles têm que ser é muito bons Tudo isso tem que ser muito bom Conjunto disso Exatamente ah, Eu discordo um pouco Que eu acho que gráfico Bom, pelo menos para mim Que eu eu jogo desde a da geração 8 bis Eu não ligo tanto pra gráfico Não, mas naquela época, gráficos bons naquela época, te cativavam Entendeu? Pronto, você não vai jogar aquele jogo DT na Atari, você vai achar uma bosta do mesmo jeito é, Então, é que vai, por exemplo, gráfico, você não vai jogar O Shimano Tensei do Super Nintendo Eu te indicar como primeiro RPG para você jogar, você vai olhar e falar, que porra é essa? Primeira pessoa, o gráfico, é, todo pixelado, você vai falar, ô, mano, eu já vi o Final é. Fantasy XIII E você tá me enganando aí Não, é, não mas assim, é, não, o que eu tô falando É no contexto dos 16-bits, existem jogos 16-bits Que são muito mais bonitos que outros entendeu? E, É, eles pegaram por causa disso, Chrono Trigger É, isso que eu tô falando, é, bonito. Época. É, lindo demais, entendeu isso que eu tô falando? Então o que a gente pode concordar é que o conjunto disso tem que ser bom e tem que ter alguma coisa que te cativou, entendeu? Como o Albert falou, Majoros Mestrel e etc. Eu acho, assim, uma coisa que eu li na internet esses dias é que você não tem que analisar isso como conjunto separado porque o videogame, ele não é uma não é um computador que você fala, olha, a placa RAM é boa, ah, mas aqui não tá muito legal a, a placa de áudio não é boa e vai separando, tem que ser tudo é o conjunto inteiro que você analisa e você dá nota nesse conjunto na experiência que você teve, no que, que o negócio te pegou não, você não consegue falar, ah, olha, os gráficos são legais então o gráfico sobe para cinco pontos dessa nota, senão um jogo lindo e ter muita pontuação se você contar tudo separado entendeu? Eu acho que tem que analisar a experiência em si perfeitos, ou próximos de perfeitos, dados todos esquisitos que a gente conversou. É, na verdade, os jogos nota 10 que a gente acha que a gente daria essa nota, etc. Um dos jogos que eu escolhi é, que eu daria nota 10, com certeza já foi falado aqui, inclusive dele já foi falado, mas um deles é Chrono Trigger. Eu vou falar o motivo que a gente já conversou é, Clona Trigger tem gráficos animais Para mesmo 16 bits A trilha sonora dele é impecável é orquestrada. Ele tem uma história muito boa é, Ele me cativou porque é, Ele tem essa pegada de anime etc. Né? Além disso foi a Kira Toriana Que a artística do jogo A jogabilidade dele é boa Ele tem um no mínimo para você zerar você precisa de pelo menos 40 horas e eu no caso como vou Panda etc eu levei 60 horas então é um jogo que eu gastei muito tempo jogando ele tem post game então mesmo depois de você zerar o jogo você vai continuar jogando no mínimo para fazer outros sinais e você o jogo Ele ele interage com você de uma forma que você fica muito próximo daqueles personagens, né? Então, sempre que você conversa com alguém que é também fã de Platinum, sempre pergunta, não, ah, mas qual time você está usando? Ah, eu uso o Marley, etc, entendeu? Sempre rola esse tipo de discussão. Aí ah, eu não sei se vocês concordam. Ah, concordo plenamente, é um dos melhores RPGs de todos os tempos, que é não só pela pela história, a história é fantástica, né? Ele tem a jogabilidade dele é muito divertida, porque que ele não é um dos poucos RPGs que tem uma jogabilidade bastante interessante pra época até, né, e eu acho que até hoje né? actual time, ele... né que ele... é. você pode escolher dois modos, etc você, uma coisa você pode montar seu time ali da forma que você quiser entendeu? Você tem tem os especiais também, que tem um conjunto se você formar uma dupla ali ou um trio, dá para você fazer ali a magia, fica fantástico é um dos jogos mais divertidos que eu já joguei também, concordo plenamente, que é uma nota, nota 10 para ele. Assim, só por curiosidade é, Honestamente eu não joguei o jogo <risos> E é, quando você fala Pode fazer times é, Não é um RPG clássico que você... É, é o normal Constrói não, uma não. build de quatro pessoas e vamos aí É 3 Porque é. O, então. o diferencial do Chrono Trigger é o seguinte que se você formar o Porque de acordo com a narrativa vai aparecer novos personagens Como todo RPG, lógico Mas uh -huh. assim, o diferencial do Chrono Trigger é Por exemplo, você juntou um personagem Que você já estava no teu time com um novo Ele provavelmente ele vai dar um, um especial diferente para você mexer, entender? Vai dar é. uma magia nova. Então eu vou explicar. Existem habilidades no Chrono Trigger que só podem ser feitas em duplas ou tribos. E os, conforme os personagens vão evoluindo juntos, quer dizer, se eles estiverem no mesmo time, eles vão ganhando essas habilidades, né? dependendo do personagem, por exemplo. Se você conhecer um personagem mais tarde, você vai ter que precisar fazer uma combinação de vários times para conseguir todas as habilidades dele, entendeu? Ah, entendi. Mas, mas não tem a ver, não tem, nem... é que assim, Eu Também eu travei acho que na... eu sempre estava na marca de 30 horas, acho que eu já comecei o Chrono Trigger umas seis vezes. <risos> e eu sempre paro com 30 eu tenho certeza que somando tudo eu já joguei muito mais do que o necessário para todos os finais e eu mas não você seu terminou? não terminei eu sempre chego 30 horas paro 30 horas paro porque acontece alguma outra coisa chega na minha vida e fala porra esse Chrono Tiger pode esperar Aí eu sempre deixo E quando eu volto Tem que começar do início Que eu não lembro Mas ah, não tem sistema de amizade né Eles têm Quando você, por exemplo Vai, entrou o robôzinho Aí ele Se você só colocar na parede Ele já faz as skills né? Não tem que... Não, porque o robô Não tem coração Tá bom então, Mas o, Vai, o do mal lá Que entra no final no meio Ele é do mal E também não tem Ele, ele também não tem ele Não tem skill conjunta também? Ele Então O mago Não é algo muito específico Não, ele não tem O robô tem Skill conjunta Então Essas skill conjuntas Quando entra Quando tá na pare já pega, né, direto. Não tem um sistema de... Af tem afinidade? Não, então, é não tem afinidade, mas você eles, você precisa é, colocar ele junto, entrar em batalhas ganhar experiência novamente para que eles ganhem as suas habilidades. Ah, tem uma, uma barra separada que não mostra no jogo. Isso, exatamente. E, mas não dá pra criticar que é um jogo muito... Assim, não é meu RPG favorito do Super Nintendo, tanto que eu não zerei, mas eu não dá para discordar que é 10 de 10. E é porque... Mano, é o combo, né? da Foi o melhor time que a Square Enix já pegou e reuniu para fazer um RPG. Não dá pra... Então, pra parar isso. Eu, eu não joguei, mas assim, pelo que eu li dá para contestar mesmo não, não dá pra ficar discutindo nesse jogo não. É, realmente é um jogo nota 10. Tem querer cortar, quando você pega um roteiro do Hironobu Sakaguchi, que é o cara lá do Final Fantasy. A música do aquele Toriyama aqui, ó. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não não não não não, time, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, Pô, não dá para ser um jogo menos do que perfeito. Merece nota 10 É 0,07 GoldenEye GoldenEye pra 64 É o clássico É o clássico não, não sei Eu acho que Assim Pra falar do jogo Assim Sei lá É É uma experiência Muito pessoal Assim Quando você pega o 64 Aí você pega aquele controle Assim Aí você começa jogando 0,07 Você coloca o Rumble Pack E deixa pesado para caramba O controle Aí você aperta o botão Z É, é, é muito divertido É a primeira vez.. Exist, existiam FPS, mas você ficava clicando no mouse. Não era uma coisa natural. É, uma das coisas que eu gosto do 64 é o trigger, o botão Z. Eu acho que faz, to faz toda a diferença para um jogo de tiro Faz sentido ele estar ali, né? Você percebe é o motivo é. dele estar ali. É então. E, e é claro, né? Sei lá, você coloca. Você coloca 007 que vende mais que o Karen of Time. <risos> você sabe que eu não ia perder, eu, eu não ia perder meu ponto para provocar fãs de Zelda, né? Porque quando quando você vende 8 milhões e Ocarina vende só 7.60, só. Ah, só. Sim. só. Sim. só. E, e, e fora o que eu acho legal que 007 foi assim uns um poucos jogos que conseguem conciliar o filme com o jogo. Geralmente Jogo de. Fi... Jogo licenciado de filme era uma porcaria. É meio Ali... que regra já. É, é. naquela é. época, naquela época eu discordo plenamente, hein? Tem ótimos jogos na época de você vista da adaptação de filme, que é melhor do que muita coisa hoje em dia. Ah, hoje, eu... hoje em dia eu concordo com você, Jefferson. Que ah, tem bastante sim. jogo baseado jogo de filme péssimo, mas naquela época até que tinha bastante jogo bom naquela não, época. é porque ficava plataforma, então não tinha muito onde errar, né, nas plataformas tá, o é. Sonic o Sonic chora com isso, mas. <risos> então, é, o Jefferson citou alguns pontos Mas, assim, é, um ponto que eu tenho que discordar que Porque eu não daria nota 10 pro Golden, ai, Eu concordo que ele é um ótimo jogo e, e Inclusive, uns um poucos jogos de tiro Para console que eu acho que são legais Mas, assim, é, como a história É baseada no filme ah. tipo, Ela não traz nada de novo, entendeu? Eu não daria nota 10 por um desses motivos né? É, Como eu, eu não ligo muito Para a história uh -huh. E como é um jogo de, de FPS Que... Sei lá, quando você quer, você quer mais é dar um headshot oh, e ir e, em frente? o Bioshock tá chorando, ouvindo, falando assim, a RPS tem história, tá babosa. Tá... <risos> não é que não tem história, é. que eu acho que não precisa. Sim. Mas assim... Halo mandou um abraço, tá? Halo mandou um abraço também. Half-Life também. É, quando... <risos> É, Todos menos Counter-Strike counter <risos> Não, mano, a história do terrorista Contra os counter mano, Absurda não, essa história Então, eu acho que, não sei Mas assim, com, com relação ao single player Eu acho que a, a, a dificuldade do jogo Tá bem encaixada é, Era difícil fazer os, os modos difíceis E, e, e eu acho que, a, acho que o balanço Entre single player e multiplayer eu acho que os, os dois Eles se saem bem nesse quesito São experiências, tanto a single quanto a multiplayer Pô Eu, posso estar falando besteira, mas é porque era mais na minha infância, né, mano? Aí tá da nostalgia fala é, é, é, exatamente isso. Esse, esse jogo é, é óculos da nostalgia para mim. então, é a opinião do Jefferson. Eu, minha opinião, não daria principalmente por causa do modo história. Mas alguém que daria nota 10? Ah, eu não mim? sei opinar porque eu só joguei o multiplayer desse jogo. O multiplayer eu dou 10 de 10, certeza, assim, mas só que como não joguei o um single player, eu não tenho muita paciência para jogar, para voltar para jogar isso, então acabou meu filho é vaga eu é verdade eu concordo com o diomon eu acho que o multiplayer do goldeneye é chato chato né ele é chato eu o, desde o desde multiplayer 10. não eu falei multiplayer né perdão o a campanha a campanha single player eu acho chata para não caramba. falei que era chato eu falei que era tão dele não é assim porque assim multiplayer do goldeneye meu é um dos melhores que eu já joguei até hoje na minha vida cara. Eu pegava lá meu meu Dois, três amigos, cara... Ia jogar e a gente dividia... A gente divertia horrores... É. Mas assim... A campanha... A campanha single player... É bem chata assim... Porque... Eu não, eu não eu não me divertia jogando single player... Né... Eu me divertia jogando multiplayer... Tanto que eu jogava com a galera... Eu sempre joguei o Golden com a galera... Tanto que quando saiu o remake... Eu achei já o single, o single player mais interessante do que o do 64... Né... Apesar de tudo... Mas mesmo assim... Na, na época... E assim, eu acho o controle do 64 horrível Um dos piores controles que eu já joguei na minha vida Até hoje é o controle do 64 que o controle que você tem que ter três mãos, meu Acho é horrível, horrível. Mas, mas assim, o jogo é divertido Mas ele para mim não é nota 10 Eu já não daria nota 10 para ele Mas ele é, ele é um bom jogo Cara, eu não daria nota 10 Só que queria fazer uns um, um comentários desse jogo que era o seguinte É muito a coisa da nostalgia, realmente Eu lembro de coisas do tipo Onde eu morava quando eu era criança tinha um amigo nosso que tinha Nintendo 64 e a gente juntou grana para poder comprar os controles para ter os quatro para poder a gente jogar o multiplayer e tipo assim era aquela galera devia ser umas seis sete pessoas dentro de um quarto de dois metros por dois metros aí jogando multiplayer e tal e outra coisa que explodiu minha cabeça foi que cara no jogo tinha um tanque Eu nunca tinha jogado um jogo de FPS que do, do nada, caraca, tem um tanque. Eu vou jogar com um tanque. Entendeu? Mas, assim, eu não daria 10 10 até porque eu não curto FPS. Eu tive okay. eu, eu, eu, Albert, não sou muito chegado aos jogos da franquia James Bond. Só que ah, multiplayer. Não, mas... Ah, mas um é multiplayer. Ah não, mas o James Bond só tem jogo porcaria. O único que salva é o Golden River, o Exatamente. Mas para <risos> mim, a única coisa que salvou foi o multiplayer. Chegou a história, hein? Mas eu não gostei <risos> da história do filme também, então. <risos> Aqui, mano, jogo nota 10, assim é, é, é muito é muita repetição esse jogo, mas esse da capuzza franquia eu gostei, que foi o Pokémon Zack Watch, mano então, eu discordo <risos> <risos> eu nem falei, meu Deus céu, eu nem falei se eu gostei corta o microfone dele, faz favor não, não, pera Fala. Não, Fala. Fala. não, eu quero que você fale, mas eu quero que você fale desde agora, eu discordo <risos> <Obrigado, risos> Não, eu sei que todo mundo discorda Porque o queridinho de todo mundo é o Red, White, oh, Red Blue ou Gold Silver Só que eu gosto do Black White Porque o Black White, assim, ele não perde a, Os capítulos anteriores, ele não perde o gráfico Ele melhora, ele fica bonitinho São bonequinhos chivesinhos, bonitinhos Os sprites estão se movendo Eu acho isso, assim, a, o ápice do Pokémon Não gostei do Pokémon 3 eu achei que ficou lento Eu achei que nessa parte que tá um gráfico 2D se movendo Eu acho lindo isso A cidade tem uma pegada 3D, 2D eu achei legal, e uma coisa que no, no Pokémon gostei, porque eu acabei crescendo com o Pokémon, eu jogo desde pequeno e eu fui crescendo e começa a sentir falta, é de uma história, e o Pokémon Blackwatch White a história assim não é a história que resolve um problema não vai não é uma história que vai te ensinar e no final o vilão só quer dominar o mundo mas aquela pergunta de falar, ah, e os Pokémons aí, porque você tá vocês cuida deles mas eles são seus mesmo, ou você tá continuando eles mentalmente, por causa das Pokébolas essa coisa, toda essa pegada do da história tá evoluindo, ter evoluindo os líderes de ginásio não serem bundas mores que o mundo tá acabando, os líderes estão olhando pra você falando, ó, oh, um moleque de 10 anos aí tá salvando o mundo, aí que pior que a equipe que tá fodendo tudo, o que a gente faz? A gente continua aqui, Elite, do, Elite dos quatro não faz nada, no Black White eu acho que eles fizeram assim, foi uma foi um avanço na história em questão de história manteve o que, que era bom dos pokémons anteriores e eu acho que é isso, e como eu amo pokémon, eu daria pra esse 10 o XY não, pra frente também não, acho que o Black White, Black White 2 só que eu vou citar o primeiro O jogo que eu daria nota 10. Black White é o melhor jogo da franquia para você. Pra mim, sim. Eu vou comentar que assim, primeiro, é, eu concordo com algumas coisas que você falou, bastante pera Eu acho que um pouco da história de Black White é legal, um pouco. Eu gosto muito do N, Sim. Tá? mas do resto da história eu acho uma bosta, cara. Não, mas eu, é que a história a... se, se sente no N. A história não, normalmente não sai, sai só nessa coisa do N. Qual o problema do N todas essas coisas? Então, para mim seria mais legal se eu construasse o N e você fosse o antagonista que no final aprendesse que o Pokémon legal pra caralho. você fosse o N... É. Ah, é, que ia ser, ia ser estranho pra, pro Pokémon Porque essa sair aquela parte do treinador Ser menino, menina, ia perder com muita coisa Ia ser, ah, legal, eu não, ia ser legal Eu não ligo, eu, Mas eu acho, acho que ia ser inovador. Mas eu vou Assim, eu concordo também Que o ápice do gráfico, eu acho que por exemplo Sim, o 3D ficou lento Eu acho que o ápice do gráfico é com sprites Com um mundo em, modelado em 3D, concordo Agora é o seguinte, primeira coisa Eu acho que a, a Black White Matou a última geração A quarta geração muito rápida vamos, vamos lançar um jogo por ano e eles fizeram isso muito rápido para vender bastante isso eu acho a região chata eu acho que ela não foi muito bem construída o jogo é muito fácil Sim. ele tem várias negreiras que, que fazem você upar muito mais muito mais rápido é, entre vários outros motivos eu, já tá? tem o um experiência Share? Nesse... não não tinha então não mas tinha ainda tem né? É na... Não, que não share, no share no share no tinha black mas não como ficou no XY, no black White, que é, não tinha no né? Não. É, não de início e nem pra pare toda. E tem um negócio do Black White que ele é bem específico. Ele não divide a experiência entre com o primeiro e o segundo, não, hein? Ah? Então, é, tem um esqueminha lá no, no, no XP do Black White, que agora não lembro. Não, lembra. mas não, não é e tem que ser liga e desliga. Mas, assim, essa coisa do continente... Eu achei um continente variado, acaba sendo pior que outros que teve. Mas eu ainda acho um continente legal e o... Espera, o que que você falou mais? Que você era contra? Então, tem várias coisas que eu sou contra, né? É, para mim o principal é que matou a última geração e, e não vi muito diferencial dado a, a... Diamond Pearl e Hard ah, Soul ah, Silver. Ah, sim, sim. Então, isso aí da, da quarta geração. A quarta geração, ela teve mais tempo de vida do que foi a quinta. A quinta, sim, a quarta geração teve o mesmo tempo de vida praticamente. É porque da a da quinta vida. não deveria existir. Cara. Então, a quinta foi, colocaram ela lá, mas não matou a quarta. Assim, tava o tempo da quarta já tava estendido. Foi o, foi o Diamond Pearl, foi o Platino depois que lançou, foi o Hard Gold Soul Silver. Aí isso já tava. Já deu o tempo da, da quarta, igual foi da terceira. Acho, não, aí acho, cara não fala, acho que aí parada, ah, vamos colocar. Vamos colocar mais uma? Coloca a quinta. Aí eles colocaram a quinta, até ficou triste por isso, porque eles colocaram a quinta e mataram a quinta na sequência, que foi dois anos só aqui. Então, muito isso, consciente. porque ele não deveria existir. Eles deveriam ter investido muito mais em um, um jogo que seria quinta, que seria o XS. Mas, Amário, senão... verdade mas... seja dita, cara, Pokémon era para acabar no Gold e Silver. Não, Enfim, não. Aí eu discordo. Sim, eu li há um tempo atrás que a Nintendo estava com planos de fazer a, o Pokémon Blue e Green no Japão. E depois fazer uma segunda Que era Gold e Silver Tanto que é um continente ligado ao outro E você vai nos dois na Gold e Silver E não, ela vai a Tanto que no primeiro episódio do do Pokémon O primeiro Pokémon que o Red vê ele andar é um ho Então tipo assim Red não, um... não, Red não É o Ash Eu falei Red? Não, no anime o Ash viu um ho Foi mal Mas o que acontece? A Nintendo viu que tava dando dinheiro Então pô, vamos criar uma versão nova Então, pra mim é o seguinte ó, é, Existem coisas inovadoras que a gente pode trazer Existem, tá? Então Existem motivos que a gente pode criar um novo jogo Assim foi XY Assim foi o, e a terceira geração é, A quarta geração também Porque, pô, veio o um novo console A gente tem muito é. mais funcionalidade Final etc, etc Mas, cara se você comparar tudo que todas as novas gerações trouxeram e comparado com a quinta geração, que ela trouxe de novo, é muito pouco. Não, mas entendeu? a quinta é que você tem que se perdoar a quinta porque ela tá no mesmo console da quarta. Não, mas aí é porque ela não deveria existir. É, mas ela tá mais refinada que a quarta, a quinta, em questão de gráfico e tudo, tá mais refinado, tem o um negócio. A primeira vez que os Pokémon começam a sair na internet aquele, com aquele Codreen World. Aí tem isso. Então, é muito, pou, é, muito em final, é muito pouco, é muito pouco refinado. É muito pouco. Não tem melhoria. Ah, de Sim. áudio não tem melhor de funcionalidade entendeu? Não, pode jogar do no console não, né tá no mesmo hardware Não é culpa do jogo Não, mas é, sabe, é, é um jogo feito pra vender Não, porque... mas todo jogo é feito pra vender A gente não tá um é, pai mais Mas Black White é mais que os outros Ah, não é mais que os outros Só que eu falo assim, tem que ocupar o tempo, coloca a É tão mais que os outros que eles lançaram dois! Não, mas a, <risos> é, é, é, o, é o único jogo que tem a continuação da porcaria da história. Não, e o mas cara chega eu e eu fala, depois é a, a história continua mundo. É o único que. E a, a história, história é tão bosta que continua com o mundo. Não, mano, Diamond Fear mantém a mesma porcaria de história da Diamond Fear no platino, coloca a porra do Luca e fala, olha só, esse, o jogo é novo. Black White, não. pelo menos Black White 2 mudou, onde você começa, os, os, os líderes que tem 30, tem muita mudança do Black White 1 um pro Black White 2, é bem melhor que o, que o da Pirlo pro Platinum, Gold Silver pro Crystal, o Red Blue pro Yellow, não vou falar porque o Red Blue pro Yellow, deixar o cachorro atrás é muito maneira, mas só que as outras terceiras versões, foram as outras terceiras, a segunda versão, a versão update, foi muito pior, a Black White, e eu acho que a XY vai seguir essa porcaria, mano a do, a do Black White é a primeira Que faz uma continuação que é a continuação de, de fato é, Isso eu concordo com o Dilmon Porque assim, acho que o Black White 2 Ele é o único, acho que assim da, da da franquia Pokémon O Black White 2 acho que é o único que tem A série Black and White, né vamos colocar assim É o único que tem razão para ter o 2 mesmo Por causa da riqueza da história Acho que é o mérito do o único mérito que tem da, do, do, da série Black and White É a história mesmo. Tanto que eu acho que é coerente ter o 2 por causa da história mesmo, que, que tem Uau. tem muito detalhe que dá dá, dá dá continuidade no segundo jogo, né? Eu acho que realmente mereceu mesmo a continuação. Eu acho que todos davam pela Game Freak, porque a fanbase de Pokémon cria muita história de Pokémon. E pelo que os caras falam, tem uma frasezinha de Lelit nada e o cara inventa toda a história do Lelit de Nazo. Dava pra acho que todos terem continuação Só que é aquela coisa, não vai render Porque é melhor você só mudar a cor do gráfico Do principal, colocar uma mudança aqui Ali, colocar um lendário especial Com um, um golpe especial e fecha Assim, o Black White é, eu... mas, isso é tradição, não, mas tradição não significa que é bom Mas eu não tô dando nota 10 pro Pokémon Potino Não sei, mas você tá criticando o Black é. White o Black White eu acho que é Não é pelo pouco tempo, ele infelizmente teve pouco tempo para ficar, mas eu achei Nesse pouco tempo ele mandou bem pra caramba E eu sei que eu sou totalmente minoria Ia, até que ia, ia colocar o Pokémon Blue Que foi o primeiro que eu joguei e, cara, explodiu minha cabeça Quando era um negócio que eu comecei no desenho E porra, tinha um jogo E amigos meus jogavam também Era aquele bando de criancinha com Game Boy na mão e o Cabo Link Mas não Pra mim o jogo nota 10 foi o Pokémon Gold E o Pokémon Silver Que foi justamente quando eu ganhei meu Game Boy, cara Pra mim, sem mais, é perfeito Pokémons bons História... Não tem aquela história Oh, nossa, que profundo Mas foi um negócio que me cativou, entendeu? Pra minha, pra eu como fã de Pokémon, achei muito maneiro. Até porque, pra esses jogos de hoje em dia, tem essa coisa de competitivo, EV, IV, que eu nunca entendi nada, não sei como é que funciona, não quero aprender. E sempre que eu pego um jogo novo, eu jogo por jogar, não jogo nesse competitivo. Pra lembrar justamente do como era o Pokémon antigo, que pra mim acabou justamente no Gold Silver, que foi o último. Depois disso, vem essa parte de competição que tá aí. Mais alguém daria nota 10? Ah, eu, eu daria porque é o primeiro que eu joguei também É o segundo que eu mais gosto, então eu ficaria os dois com 10 na minha vida Poderia ser esse, mas não sei Talvez porque eu seja mais velho e eu joguei primeiro o Red Blue Eu prefiro o primeiro ah, Apesar do Gold, Golden Silver ser meu Pokémon favorito disparada. minha geração favorita é a segunda geração eu Joguei horrores no meu Game boy Color, Silver Quando saiu o remake eu joguei Horrors também aqui no meu DS. Só que assim, eu não dou nota 10 para ele, não porque eu acho que ele tem, ele não tem tanta novidade assim com relação à primeira geração. Eu acho ele, pra mim disparado a melhor Pokémon de todas as gerações é o Golden Silver, mas pra mim ele não é nota 10, não a novidade tem bastante até. Então, é, eu acho que eu entendo que o cara tá falando. É a mesma coisa do Black White, ele é no mesmo console, acho que não teve uma novidade dado uh, funcionalidades ah, novas. Ah, assim, foi o um, um dia e noite, dias da semana, poder conectar com o Pokémon do Nintendo 64 e ganhar coisa. Eu eu acho não... que o infrared também é desse. Eu, é assim, é um suficiente, eu acho que pra uma continuação do mesmo console. E eu agora não... é colorido. Colorido, é, então, eu vou, eu vou falar hum. um motivo pelo qual eu daria nota 10 ver é porque é, depois de você fechar. Depois de você fechar o Jotô, você pode ir para canto e você tem tipo quase o dobro do tempo que você teria para zerar o jogo. e é muita coisa pra fazer, entendeu? É o único jogo de Pokémon que você pega 16 insígnias e o último boys é o Red. Hum. meus meu, meu, jogos assim nota 10 indiscutivelmente é Final Fantasy 6 né, eu acho que assim o Final Fantasy VI quando eu joguei, ele me ele quebrou minha, meu cérebro assim, ele rachou meu cérebro ao meio porque meu ele tem uma história fantástica, ele tem uma trilha sonora impecável, ele tem personagens marcantes assim que disparado é um dos melhores 16, que é a, 14, a, a série né toda assim ele tem personagens mais carismáticos e assim ele tem jo a jogabilidade dele ele não, não, não diferencia tanto dos outros Final Fantasy né ele tem algumas novidades ali que surgiram é, que é, que tem até hoje nos jogos mas assim são poucas né comparado aos que saíram na, na época dos seis bits ali mas meu a história do Final Fantasy VI ela é tão perfeita ela é tão perfeita eu assim tem vários momentos que eu chorei na história tem vários momentos que eu dei muita risada tem vários momentos assim que eu parei para refletir aí o que acontece o Final Fantasy VI ele tem uma temática que ele mistura filosofia literatura sociologia então assim é um Final Fantasy completo em todos os sentidos ele é um Final Fantasy transformador isso na época que tinha que ele saiu de um console que era para para criança né então ele aborda temas ali de morte de vida da preconceito racismo ele é simplesmente sensacional Ah, é, é. Perfeito. Não tem nem nem que mais falar sobre isso. Eu daria, mano, 10 de 10, cara. Eu acho Final Fantasy X foi o primeiro Final Fantasy que eu joguei e foi não e não foi antigamente. Eu joguei Final Fantasy X 3, 4 anos atrás. Foi em vai, para quem ouve em qualquer época, foi 2010 que eu joguei. E eu já tinha PS3, e tava já tava na nova geração, antes que é antiga agora e para o ano cara eu joguei eu olhei assim né fui indicado por uma, um cara que era Danny Park que era o Robin Aí eu joguei, eu achei absurdo Eu, te, eu joguei outros Final Fantasy depois joguei, eu, Citando assim, eu joguei, joguei o 7, joguei o 13 Joguei uma grande parte do 9 E eu achei, aí o 4 também, só que o 4 não aguenta e eu, eu acho, assim, o 4 foi bom pra época Eu entendo que o 4 foi bom pra época O 5 foi muito bom pra época, só que não saiu aqui Eu acho que o 6 é o ápice desse momento, assim É absurdo o 6 Ele, ele não é mais famoso que o 7 Mas eu acho, eu não vou falar que é o melhor não vou te citar, mas é o meu melhor Final Fantasy Eu, assim, é, é, eu não tenho muito o que falar eu, eu, eu joguei pouco, joguei muito pouco Comecei o jogo, mas eu desisti no caminho, então Eu vou ser bem sincero Eu comecei a jogar Final Fantasy no Final Fantasy 8 Que antigamente eu não tinha muita paciência para jogo de RPG E o seis eu nunca eu não joguei Só que eu tinha um primo meu que jogava direto E, cara, eu lembro de algumas músicas que, assim Era de cair o queixo Eu não acreditava que o Super Nintendo estava fazendo aquele tipo de música Então é um jogo que me marcou Não a nota 10 ainda porque eu não joguei Mas eu tô dando uma catada aqui E eu vou pegar para jogar Nossa, esse é obrigatório para todo gamer Final Fantasy 6 Gamer é uma fala muito feia, né? Pra os fãs de videogame É, é, pode ser, vai. Vamos falar, falar. para todo Gamer fã, parece todo 13 anos. Fã, vai. Todo fã que joga videogame na vida, assim, tem que jogar Final Fantasy VI. Então, eu acho que obra completa. É completo. tem gosto de gosto. Às vezes o cara ele é gamer, ele gosta de uma coisa muito interativa. Às vezes ele gosta só de MMOs. vezes ele gosta só de FPS, entendeu? Ele não vai gostar de Final Fantasy VI porque é uma Deus. obra não. obrigatória. Ele é assim, <risos> discutível a qualidade dele. Para ele, então, ele, ele qualquer, qualquer, Trigger, qualquer um pode cara... jogar. Então, esse é um negócio que eu vou citar. Eu, não, eu joguei sim Final Fantasy VI não joguei não zerei. Eu joguei Gente, eu joguei umas 6, 7 horas assim, pra saber se o jogo é bom ou não. Eu posso falar, ele é, ele é excelente. Não zerei para, então eu não posso falar se ele é 10, etc. né? mas é, eu coloco ele no mesmo patamar que no o Nodrigin, É, ele também está no mesmo patamar para mim. Os dois assim são obras máximas. E não é uma, um patamar baixo isso, né? É muito alto a gente passar. Não, ele é tipo escala escala galáctica tá ligado? Já em obras assim tanto que da série Final Fantasy a a a, a Terra, né? A, a protagonista é a minha personagem favorita da série inteira. É Edigar no coração, cara. O Edgar do Celtics, no coração. Ah, Edgar, o Edgar Edigar. Edigar também. Ele tem alguns momentos ótimos assim na, na, na no jogo, né, cara? Ele mandando, ele mandando a, a cara coroa, <risos> mostrou o passado dele, mano. Parabéns. Parabéns todos Meu, envolvidos. É demais, cara. É Só uma pergunta. É, ele tem na eShop? Na, não. Na, na do, não. do Wii U? Na do Wii U não, mas da, da Wii do, no item, mas do, do Wii U eu não, não no, eu não acho que tem no. Eu acho que tem Wii, não. no Wii não. Ah, agora agora três. não tem mais, né? Não, agora tem, não tem, tem. tem mais. Tem. Ainda é, tem? Porque na última, isso, eu, na última vez que eu olhei eu não, não, não, não, não confirmei, mas.. Porque a shop do Wii, eles arrancaram muita coisa, né? A expectativa era que, assim como os remakes lançaram no Game Boy Advance, no DS, é que 5 e 6 fossem lançados pro 3DS. Né? Então eu tô na esperança que seja lançado, talvez eu consiga completar o jogo num gráfico melhor. Né? Acho que não Nossa, vai, mas sair até agora. Se vou... sair, eu acho que não vai sair, eu acho que não vai sair, mas se sair eu vou. Vou parar minha vida e vou jogar Final Fantasy 6 de novo que... eles, fazem... Assim como todo japonês Gráfico melhor é difícil, hein? Vendo não, o, eles, o set que vai ser lançado 4, né? Não, Eles vão fazer igual 4 para o Só que passou para o né E ficou é... com aquele gráfico estranho É, talvez... É, eu acho que se eles forem fazer um remake O que eu acho muito difícil Eu acho que eles não vão fazer remake do 6 Entre os jogos que eu selecionei, existem outros, tal. Um deles a gente já se torna introdução. Então, eu vou falar um jogo que eu considero nota 10, tanto a versão original quanto o remake, tá que é o The Legend of Zelda: The Wind Waker. Os motivos: primeiro, ele foi inovador, sim. Eu demorei para jogar, o tal. Não joguei no GameCube. Eu tenho um amigo que eu trabalhei junto que ele era muito fofo. Ele foi enchendo o saco. Quando ele foi me emprestar, um amigo pegou emprestado não devolveu. Tá até hoje. Aliás, o Daniel Clava, se você tá ouvindo, eu gostaria de jogar a versão do, do Atia, tá? Ele ainda tá com GameCube, inclusive. E. Ladrão. Sim. É, ladrãozinho de merda. Eu, aliás, eu quero meu livro do Percy Jackson de volta. É muito ladrão então, né, Ele tem. Ele tem um bag of hold de coisa que tá aguardando com ele. ele. vai ter um quarto só de aliás, coisas, eu... Peraí, Daniel Clava, eu dei um livro do Percy Jackson de presente para ele não me devolveu meu. Mas beleza. O Wind Waker, ele mudou o, os gráficos originais de Zelda, né? Tradicionalmente ele pegou o Toon Link, e mudou drasticamente o conceito colocando o cel shading, etc. Isso me atrai muito. Eu acho o Toon Link cativador. Eu acho a expressão muito próxima do anime, óbvio, me cativa. Todo o mundo de Wind Waker, cara, eu acho ele fantástico. A história, sabe, tudo bem, é, é, ainda tem muito do Zelda, muito clássico do Zelda, tudo bem. É, os gráficos, a história, a trilha sonora, entendeu? É, você poder navegar livremente, tudo bem, tem algumas limitações mas você poder andar livremente dentro do, do seu mundo com o seu barco, entendeu? E, e viajar por todas as ilhas, e depois quando você tem livre acesso a todo o mapa, você poder buscar side quests e outras coisas, né? Então todos conceito conceitos acho muito legal e a Tetra eu acho a melhor princesa Zelda atual. É, eu tenho que concordar com o Mario porque tanto que o Wind Waker ele é um dos meus Zeldas favoritos da franquia até hoje e foi bom porque assim ele quebrou vários paradigmas né porque na época ele todo mundo queria jogos em gráficos 3D e o Wind Waker foi na vertente contrária. Todo é, mundo criticou ainda. muito. É ele é 3D mas ele tem aquela textura cel shading né. Mas ele é voltado mais pro desenho, então o pessoal caiu em cima. E assim, fora também que ele deu várias explicações para a mitologia da série, porque o querido não, até antes disso não tinha muita explicação sobre a mitologia. O Wind Waker não, ele já veio com uma pegada já mais para explicar o que aconteceu com certas coisas ali, né, dado do jogo de jogos anteriores, né, no, no caso o of Time. E... É, eu, eu acho muito legal essa linha que ele faz com The Hero of Time, sabe? É, então, acho que é muito é muito bacana. Eu sou Isso... Assim, enriqueceu a franquia Zelda de uma forma como não tinha visto até antes na época, fora assim que a história do Wind do, do Waker é meu, ele ela, ela vai crescendo de uma forma assim que você não esperava. Eu, quando eu joguei na época, eu joguei pro GameCube, né? Eu. Eu não estava eu, eu não esperando nada desse, desse Zelda na época. assim Eu não tinha. Na época não tinha internet muito acesso à internet, então eu não sabia que tinha causado toda a polêmica. Eu fiquei sabendo depois. Quando eu joguei, eu fiquei tão. tão maravilhado assim com o jogo meu eu falei nossa que jogo incrível foi o jogo que me fez mais ainda me apaixonar pela franquia Zelda em relação a, eu, eu acho que o Indie Waker não problema mas o que causa todo barulho foi aquele foi aquele trailer que eles mostraram antes de é, é, antes de lançar o jogo teve teve uma 3 que eles mostraram o Zelda realista, ah. aí depois no ano seguinte, não sei se foi E3, foi Tokyo Game Show. É. Não, foi na, foi, na coisa na coisa. 3, foi na E3, foi E3 que O que eles mostraram foi o que virou Twilight Princess depois. Então foi alguma coisa assim, eu acho que foi meio trollagem da Nintendo, assim foi para causar para causar impacto mesmo. Eu acho que o que o Wind Waker tem é que entre aspas ele conseguiu achar a fonte da juventude, porque gráfico cel shaded não envelhece mal. É, você é vo, você vê o jogo assim. O, o, o que eu destaco do jogo é a fonte da juventude Mas assim Como quem me conhece sabe que eu sou muito fã de Zelda Você sabe que um dos meus top 3 é Hyrule Warriors, Links Crossbow Training, etc <risos> <risos> Então Eu, eu pessoalmente joguei, jo, joguei, joguei um pouco Mas em relação assim Tirando a parte gráfica Ou a parte que impressiona Eu gostei muito mais de Skyward Sword Do que Wind Waker Por causa da jogabilidade Eu não sou fã de Zelda, eu, eu não tenho nada, mas assim, é, eu, eu não acho que aquele que aquele é o melhor Zelda, porque falta no quesito inovação, só tem inovação gráfica, pelo menos vendo de fora, mas eu, eu, eu não tenho muita experiência para falar não, mas então como não é o melhor, entre aspas, melhor Zelda, eu acho que não merece um nota 10, Winnie. Eu vou assim, eu gosto. Eu joguei o Indie Waker fora da época, eu joguei, só no remake do IO que teve. No remake do IO, eu já não daria 10 por ter lag na porcaria da bomba, que eu não entendo até hoje por que tem lag nessas bombas. Mas assim, não é só por isso, porque se fosse só um lag não ia pegar. Mas eu acho o Indie Waker assim, re é repeteco do que que foi o Carina e o Majora de questão de gameplay, tudo foi repeteco. Ele teve a parte de pegar item do chão que é da hora, só que ele não inova muito para isso. Eu acho e eu achei o final, assim, ele cresce os para no game, Tem uma hora que ele morre, né? Que é quando você vai pegar os pedaços da Silver uhum. Force Que foi corrigido depois no, do Gaming game do Yu Mas aí ele vai ter uma hora que vai travar Aí você vai olhar e falar Nossa, mano, o que que é isso? Quantas horas você tem que fazer isso a mais? Mas aí, com o do Yu Ele cresce, ele vai crescendo Mas no final ele não explode, assim Ele não tem um momento Oh, meu Deus, olha a luta com o Gano, foi absurda A luta com o Gano é legal, terminar por ele encravando na espada Mas quando terminou o boss, eu falei Nossa, zerei, maneiro Mas você então, você tem que concordar que nenhum Zelda tem. Não, uma, o Ocarina of Time, por exemplo, eu, suou, eu, eu morri muito para matar aquele Ganon no final. Lá. Então, eu, eu acho bem bosta a luta contra o Ganon do Ocarina of se acostuma, mas ele, ele tira um dano, ele é complicadinho para se matar. Você tem que subir, e ainda mais se você morre, se você olha e fala, ah, não, vou ter que subir toda a escada de novo. Então você passa um pânico de boss sinal. Esse você não passa. Você ah. era ruim na época. Não, mas eu, eu joguei. É verdade, o, cara, o cara Eu não falar, mas já que falaram. Mano, não, é que assim, No, game, no Nintendo 64 Eu era eu, eu, Quando eu tava com tudo bolado No Nintendo 64 Eu tava Era de boa Só que o problema Fui jogar de novo no 3S E eu tomava muito Também muito no Anus Aí eu olhei e falei Que foi essa, mano Tô tendo dificuldade Pro boss que eu humilhava antes Ou você piorou Ou você É, então Acho que eu piorei Mas eu assim <risos> Eu achei a luta Contra, o, Gan, contra o, o ganador É da hora a luta Só que a luta Não me transmite o momento Puta, olha Ele é o um monstro Que tá dominando o Hyrule Eu não vejo explodindo Nessa parte Mas eu acho Um jogo muito bom Eu não, não desmereço uma nota 10 Mas eu não consideraria meu, 10, meu Zelda 10 Meu Zelda 10 da Skyward Que eu gosto Cara, eu fiquei bolado quando a Teta tá muito bem lá De repente, cara, ela é a Zelda Oi, como assim? Foi o que falaram Apresentaram três um gráfico mega realista Depois de lançar um jogo com desenho Isso daí cortou o meu barato do jogo Então, eu particularmente Não é um dos meus favoritos minha lista é Tetris DS. Ah, esse a controvérsias muitas, mas não. é aquele é aquele, não, DS, cara. é aquele que tem o Mario, que... é aquele que tem o Mario. <risos> eu poderia, <risos> na verdade, eu, eu poderia escolher qualquer Tetris, mas assim eu escolho de te, de DS porque ele adiciona além da a, a, a, além do Tetris normal a trilha sonora do Mario. Então Nossa, eu, é Tetris, vamos. É, eu, assim, por exemplo, eu eu escolhi Tetris porque eu acho que Eu acho que é um jogo que tem potencial assim pra para todo mundo gostar. Você só precisa descobrir qual é qual tipo de jogo você quer jogar. Assim, por exemplo, eu nunca curti Tetris. Sempre, sempre joguei naqueles minigames velhos, antigos. Depois, depois no Game Boy, mas nunca eu nunca achei legal aqui. Até, até jogar o de DS. Eu tinha eu tinha na época um DS, aí depois eu comprei um DS Lite, aí tinha tinha Tetris e eu fui jogar fui, jo fui jogar multiplayer, sei lá, fui jogar multiplayer com a minha irmã. Aí Eu, eu, eu senti gosto eu, eu O jogo, ele é viciante Eu acho que eu descobri que Pra mim, no meu caso é descobrir como gostar de Tetris Foi exatamente a competitividade E uhum. outra coisa que eu destaco muito de Tetris Eu acho Tetris um jogo muito unissex Ele... É, muito... Mulheres jogam Tetris <risos> ah, Mulheres jogam videogame, olha só isso ah, Não, Essa de produção. verdade, de, de verdade Por exemplo, quando você vai num evento Aí você vai, entre aspas, num campeonato de Mario Kart Você vai ver Sete meninos, talvez uma menina um ah, na... no evento em geral, né? É o jogo clássico que vale a pena ser citado. Para mim Tetris é um jogo nota 10, principalmente jogando em grupo. Eu não acho que Tetris é exclusivo disso. Eu acho que, por exemplo, é... qualquer jogo multiplayer em 8 pessoas que não tem uma dificuldade muito grande assim, é que seja fácil de você entender os movimentos, é para todo mundo. Então. Sim, é, é, No caso do Tetris? Sim, é exatamente isso. Se... Fora que, sei lá, tá. jogar um contra dois, eu acho divertido. Eu vou, assim, eu vou explicar o motivo de eu achar controverso 10 para Tetris, né? Porque se eu considerar todos os, os quesitos que eu tava falando, história, gráficos e, e trilha sonora, é, teoricamente teria que dar 10, e jogabilidade também, teria que dar 10 para Tetris, né? a ah, sei lá, antes de entrar em par party antes de conhecer todo mundo de Mipare eu não daria Tetris dois ou um, tá ligado? É, mas depois eu fui convivendo muito com o Robin e eu descobri que Tetris tem história. Eu descobri Eita. que Tetris tem técnicas e tem estratégias muito boas, como o Spin. Super isso, história. Tetris tem muito história, né? Super. É e a trilha sonora, apesar de ela ser uma, é, ela, todas as variações dela são boas, né? Tanto cativa até hoje, né? Ah, mas essa é diferente, e... né? É, e do DS tem coisas inovadoras, né? Que no caso o Jefferson tá falando especialmente do Tetris DS, né? Tetris DS, ele Além de ter novos modos de jogo, você pode colocar item, né? Você pode jogar com Mario, etc. Caracterizado com outro personagem, né? E as trilhas sonoras mudam também. Fora o multiplayer, que é muito fácil. Sem querer te cortar, você falou que Tetris tem uma trilha sonora? Basicamente. Só no Super Nintendo tem três. Ah, ah, mas é. É. é que nem você chegar que, Aquele Columns do Mega Drive Também, mas uma variação do Tetris sabe? <risos> Pô, o Luz é legal vai legal que Tetris até Eu não vou dar 10 Porque é, Tetris é a mesma coisa cara. Mas assim é, Eu entendo o que o Jefferson falou Teoricamente, dado todo o sentido de Tetris Eu teria que dar 10, mas eu não vou dar Porque eu acho que é a mesma coisa sempre ponto. Eu acho o Tetris DF, entre os Tetris, o melhor Mas eu não daria 10, porque eu não acho 10, assim, o 10 é um jogo do caramba, é um jogo muito legal mesmo, e eu não dou 10 porque é repeteco também, né? outro jogo que os caras não vão concordar comigo mas eu sou muito polêmico então vou, bem, então vou falar eu vou, eu vou falar o que já todo mundo tava esperando eu acho o jogo 10 de 10 é top da franquia na minha opinião óbvio né e eu não sou o fã máximo da franquia é Fire Emblem Awakening que eu acho assim melhor porque ele pega tudo que os outros Fire Emblems foram introduzidos que Fire Emblem tem mania igual Pokémon gosta de criar coisa e soltar Cria um sistema de casamento, no seguinte não tem um sistema de casamento, mas é no seguinte tem um sistema de amizade. Aí para com o sistema de amizade, aí você pode colocar os caras em dupla. Você não entende o que a inteligência quis fazer, entre um Fire Emblem e outro. Quer dar uma personalidade pra cada um, mas acaba tirando e fica... até ah, uma coisa legal nesse, mas aqui tem uma coisa legal. O Wakenin, ele junta tudo isso, um RPG tático divertido de jogar. Na minha opinião, né, se você gosta de RPG tático, se você não gosta, não vai adiantar. Você não vai gostar de nenhum. Mas, e assim, a história é uma... A história é muito ruim, ela é péssima. Só que a história, ela, ela tá avançando suficientemente para você falar, ah, ela tem um objetivo para fazer. O legal são os personagens o que você passa com o jogo. É muito divertido, porque você cria o seu personagem, o seu avatar. Você tá lá, você é espelhado, espelhado não, porque não vai ser exatamente você, mas é você lá e você é tático. Então faz sentido, porque você comanda mesmo você como ser humano E aí você vai lá a casa como personagem, é legal você fazer seus parzinhos. É uma história que você vai passar e você vai gostar dos personagens. seja, não joga a história porque o mundo tá acabando, porque o mundo tá acabando, tá queimando muito lugar. Tá até o mundo real acabando, né? Aí você chega e cria a história, ver os seus personagens indo pra frente, ver o seu mundinho lá, o seu, a, o seu a o seu círculo de amigos que você criou dentro do jogo indo pra frente. Eu acho isso muito bom, e é o melhor jogo do 3DS, e, na minha opinião, obviamente. E eu dou 10 de 10, jogaria de novo, não, não daria. Não daria, não. Eu acho um ótimo o jogo, mas não nota 10 pra mim. Mesmo. Olha, eu, eu, eu concordo com o Jomon porque que é o melhor jogo de 3DS, mas é porque eu gosto de Fire Emblem, qualquer Fire Emblem vai ser o melhor jogo do, do sistema da Nintendo. Mas... Mas assim, Fire Emblem Awakening é, é um dos piores Fire Emblems da, da franquia. Mas por que você acha isso? Ah, porque porque Fire, porque esse Fire Emblem assim, é, quando ele foi feito, quando pelo menos eu não sei se aquilo, isso, aquilo era notícia, soltou depois era rumor, era aquela era aquela discussão que a Nintendo tava pensando é, em cancelar a série porque não, não dava retorno. Então Então o que, que, que, que os caras fizeram? Eles falaram, pô, a gente, precisa fazer a, a, algo para um público maior. O fã clube de Fire Emblem não tá sustentando. Não tá sustentando a franquia. Quando você. É claro que quando você abre. Você, você tira o sistema de permadef, de de, de. de morte permanente, tudo bem, beleza. Mas assim, quando você faz o jogo virar que nem Pokémon, que você pode, entre aspas, é, sair da fase e ficar o pano? Eu acho que é, é, é aquela coisa de tira totalmente a dificuldade do jogo, porque é, você simplesmente sai, vai lá no, no, no DLC, fica o pano e, e, e depois você volta para a história. Se você tiver alguma algum tipo de dificuldade, tudo bem que isso é opcional, beleza? Mas assim, uma das coisas legais de jogar Far É jogar no modo hardcore, é jogar no modo... É, eu entendo, é você chegar para outra é. pessoa e falar... Puta, eu passei... Em então, outro... e, e eu posso te falar, eu zerei o no, no Lunatic Plus duas vezes naquele jogo. E, e não é todo mundo que joga no Lunatic Plus. Outra estatística rasa e bem bem porca uhum. é... Eu pego 100 Street pés de pessoas... Meu, eu, eu, eu achei. Eu achei um cara que zerou no Lunatic Plus. O resto é tudo hard, às vezes normal. Eu, eu, não, eu, eu não discuto, cada um joga cada um joga do jeito que quiser. Mas assim, o que faz o, o fã de Fire Emblem gostar é a dificuldade. E, e o problema de quando você faz. De quando você abre esse é, modo de upar o personagem que nem Pokémon ou que nem qualquer outro RPG, é você. Por exemplo, a dificuldade de bater o Lunatic Plus fica. Você. você. Você tem que conseguir enfrentar os primeiros quatro capítulos. Depois disso, é um abraço, cara. Você faz o que você quiser. Se eu para os personagens e é, e é e é tranquilo. Então, depois... Mas é exatamente o que você falou. É opcional. Então o jogo, ele não, então... não parou de ser difícil. O jogo, ele só se abriu. Porque assim, se o jogo é muito difícil, ele pode até se bruxante. Eu joguei o Path of Regents... Perfect game Red, do GameCube. Eu joguei. Eu gostei da história do jogo, achei ele difícil, não, não absurdamente para jogar normal, mas assim, o jogo ele tá lá, ele é difícil. Se você. Não, e esse Waken, se você não quer deixar ele difícil, você não deixa, você aproveita o que você quiser. É que isso que é legal. Quando tá você... na sua cara, é meio chato, sabe? Tipo. É, eu, eu entendo que o Jefferson tá falando é uma coisa que eu não gosto do Pokémon também, é. entendeu? Deixaram p... o jogo mas muito você fácil. Pode Você acha mas fácil. isso aí, qualquer idiota tá jogando, né? Ah, mas não, você não, quer um jogo. Legítimo, você quer um jogo que chega. Ah não, porque eu sou muito próximo. Sacri... Vida... Esse é um sacrifício, né? Que uma franquia quando ela faz. Quando ela quer atingir um público maior, não tem jeito. Ela vai ter que fazer sacrifícios, ou ela vai ter que continuar segmentada. acho assim, o Fire, o Fire Emblem Awakening, eu acho que é um dos melhores da franquia, né? Eu acho que assim, a história dele não é brilhante. Mas eu acho assim, ele bastante interessante, porque ele tem uma mecânica muito legal, ele respeita, ele respeita o fã da franquia, Fire Fire Emblem. Só que ele tenta atingir um público novo, esse é o diferencial dele, porque assim, querendo ou não, ele como ele quer atingir um público maior, né, não tem jeito, ele vai ter que optar para agradar, ou seja, diminuir a dificuldade mesmo, mas assim, mas como é opcional, então ao mesmo tempo ele tenta agradar, ele pega, ele agrada os fãs da franquia que gostam da dificuldade, eu também zerei na dificuldade mais alta, tá? E assim, eu acho que o jogo é, ele é bastante divertido, ele é um, um dos melhores do 3DS, eu não acho ele nota 10, né? Mas ele é um dos melhores de do 3DS da biblioteca dele, pode ter certeza que quando tiver lá no fim, ele vai estar na lista entre os melhores, né? E ele é fantástico mesmo, ele tem qualidade, ele tem defeito mas as qualidades dele é, é maiores do que os defeitos. Não, mas você dá nota 10. Não, ele é não, quase não nota é. 10 para mim, mas ele não é nota 10. Eu joguei a demo, tô válido para falar alguma coisa? Tá, claro. Eu, eu joguei gra... pra caralho. Não, ai, não, ai, não tem. Não, aí não tem opinião. opinião. Tira o alvo e faz ele cair aí. <risos> tentando nos jogos aqui, ambos eram de Super Nintendo, mas eu vou falar um que me marcou pra caramba, que foi o Mega Man X, ou Mega Man X, tanto faz. Porque foi... eu não cheguei a... na época, eu jogava muito no Nintendinho, o Mega Man 2 e o Mega Man 3, e foi desses que eu pulei pro Super Nintendo, não cheguei a jogar o 7. E cara, quando eu vi aqueles gráficos, eu falei, cara, o que, que é isso? As músicas são absurdas, ele tem um nível de dificuldade absurdo. E tem uma história que chega a ser engraçada comigo com esse jogo, que foi o seguinte... Eu sempre fui fã da franquia e minha mãe sabia disso. Um belo dia eu jogando no meu Super Nintendo lá, jogando meu Tetris, que era a única coisa que eu tinha. Ela chegou com uma fita do Mega Man, do Mega Man X, falou, Albert, ah, tá aqui, posso jogar no final de semana. Eu, pô, valeu. Ela, só que, ó, é alugado. Eu, não, beleza. Mas... Eu passei o final de semana inteiro jogando o raio do jogo. E era criança, zerar era quase impossível. Joguei na sexta, joguei no sábado, joguei no domingo Quando foi na segunda-feira, eu fui pro colégio, cheguei em casa, a fita tava lá Aí eu falei, pô, ela tinha de devolver na locadora Mas eu vou deixar aqui, qualquer coisa, e depois ela leva Ela chega em casa, e eu falo, pô, você deixou o jogo aqui Ela, ah, não te contei não, é seu Aí tipo, eu fiquei me matando o final do semana inteiro e o jogo era meu Foi minha companhia por alguns meses <risos> Você foi pro cinema foi. <risos> Cara, eu vou, eu vou te falar, mas tudo quanto era casa de amigo que eu ia, eu levava o jogo E assim, cara, depois que eu descobri que tinha um Hadouken também Aí o cérebro explodiu de vez É, então, eu acho uma coisa animal não, Você ter os poderes que... Não, o Hadouken é, o... Quem é no, no Mega Man X O Horyuken no Mega Man X2 Exato ah. Eu só não dou 10 para Mega Man X Porque eu acho que Mega Man é toda a mesma coisa O dano nos personagens, o dano dos US, E as fases, obviamente Obviamente que não é o foco dele, mas não tem muita inovação Ah, você tem que concordar que do X Para a série Mega Man <risos> comum teve bastante inovação, né Mario? Que ninguém sabe Porque tem muito jogador até hoje que não sabe Que o, o, o Mega Man pega uma segunda armadura, né? Então, isso é bastante inovação para época, assim, em comparação à série Mega Man. Outra coisa também, porque assim, a, o Mega Man do da época do 8 bits, ele era ele, ele tinha muito visual criança, né? Então, o Mega Man X ele veio para ser aquela coisa mais rock and roll, sabe? Tipo, Revolts Aquela coisa mais adolescente, pode ver até a, a, a pegada, a pegada das músicas Aquela coisa mais heavy metal, né? Aquela coisa. Nossa, é, se o tipo... Mega Man fosse feito no. Em, sei lá, em 2005 seria tipo o Mega Man Game, cara. <risos> <risos> é, entendeu? Então, tipo assim, ele ele, te, ele teve. A, o Mega Man surgiu também pra atrair um público novo para a franquia, né? Então, é assim, ele também é um dos meus Mega Man's favoritos, né? Não daria nota 10 para ele, mas ele é um dos meus favoritos também. Eu acho que o uh, Mega Man X é o melhor da franquia. E olha que eu nem gosto muito da franquia, assim. Quem gosta da franquia, eu acho justo você, você dar 10 para aquele, mas assim, como eu não gosto, eu não acho que é um jogo nota 10. Aliás, aliás, 2D assim, plataforma não é minha praia não. eu não, não tenho uma opinião formada porque eu tentei eu nunca, nunca consegui zerar o, o Mega Man X eu não tenho saco pra zerar eu, eu sempre vou RPG e acabo deixando esse jogo eu acabei nunca zerar então não tenho opinião também para para lá gosto do Mega Man 2 mas só isso da franquia também então eu concordo que se o Mega Man tivesse muito mais elementos de RPG ele seria um jogo quase 10, entendeu? Que nem Mega Man 8, por exemplo. Você pode comprar partes com as pecinhas, de Ah, Mega Man 8 Mas, o Mario, você chegou a jogar o Mega Man Command, Command Mission, que é o de RPG? É um... Eu sei qual é, não. Eu não joguei. Cara, é um, saco, é um saco. Você tá falando aí. Ah, se tivesse elementos de RPG, poderia ser legal. Eles fizeram um, um Mega Man de RPG, não deu certo. Por quê? O público-alvo do Mega Man é aquela coisa. Plataforma 2D atirando, aí depois no X veio a parte das armaduras, você com a armadura completa, você consegue carregar o tiro do boss que você pega entendeu? E no RPG não deu certo Ah, tem o Mega Man que é RPG, que é o Battle Network, não é o Mega Man mas é da hora não, não, eu, não, então, Ele, é, ele, ele é bem legal, mas eu acho que assim, o melhor exemplo de Mega Man dentro RPG é o Mega Man Legend, só pro 64 né Ele foi, feito pelo, uh... ele foi feito pelo próprio Kijin na fome e ele é considerado um dos melhores, assim, em de inovação pra francamente. E também tem bastante elemento, assim, e eu acho legal. Não, mas é, RPG, é quando, é quando a gente divertido. falar RPG, eu tava me referindo, por exemplo, esse Command Mission é batalha por turno. Então não, não é isso que eu tenho querendo dizer Eu estou falando, tem seu jogo plataforma Mega Man RPG com poucos elementos é, De Contra RPG, por exemplo nessas... e... ah, Isso, exatamente que... no, no caso do Mega Man 8, em cada fase Você consegue pegar parafusos e depois Você consegue comprar melhorias, né, um ataque Diferente, etc. Ah tá, saquei Eu acho que, Mega... para mim, na minha opinião Para o Mega Man ser nota 10 Ele precisa ter um pouco de elementos de RPG Que sejam coisas progressivas entendeu? <música> Olha, um também dos jogos nota 10 que me marcou bastante, se não tinha nem do GameCube, foi o Metroid Prime, né? O Metroid Prime ele para mim ele foi assim uma revolução, porque quando eu peguei ele para jogar, eu assim naquela época que eu tive GameCube, né? Eu não, eu não tinha muita acesso à internet, então eu acabava meio que pegando os jogos quando eu ia nas locadoras que tinha aqui na minha cidade, né? Então eu ia meio, meio por abismo. Eu já gostava já, do, do Metroid, joguei horrores do no Super Metroid e do no Super Nintendo. E quando eu joguei o Metroid Prime, pra mim, foi assim algo surpreendente. Meu, ele, ele conseguiu misturar é, tiro em primeira pessoa com a exploração que a franquia já tinha antes lá na época de 16 Meu, foi fantástico, a trilha sonora, né? É incrível. Né? Eu gosto bastante assim da. da, da, da o que a que o Kenji Yamamoto fez, acho que assim um trabalho impecável dentro da franquia, a história do Metroid Prime ela é perfeita, ela tem começo meio e fim, apesar de ter surgido dois ou três depois para mim o perfeito é o primeiro, além de ter feito um, o Retro Studios fez um, um trabalho impecável em cima do primeiro Metroid, meu ele tem assim elementos que deu uma renovação para Metroid assim que foi meio que uma. acabou sendo uma maldição para o futuro, né, da, da, da franquia assim, porque querendo ou não, hoje em dia Metroid Prime é referência para Metroid, assim, então a minha que acabou sendo uma opção para a franquia, na minha opinião, assim. E, e ele é fantástico, né? De começou fim. eu gosto de todos os elementos do Metroid Prime, tanto a questão da ação, da exploração, acho assim impecável o Metroid Prime, assim, para mim. Eu não tenho muita opinião, porque eu só joguei multiplayer no Metroid Prime. acho dois, legal, dois, mas... Player. Ah, é? Então eu não joguei nada no Metroid <risos> Prime, não tenho opinião. Aliás, o meu ponto negativo é exatamente isso. Não tem multiplayer no, no primeiro. Ah, mas no segundo, no primeiro não existia aí no multiplayer. Né? É, então... Não tinha comparação. Assim, eu, eu, eu, eu comprei o jogo, mas eu joguei... Eu não, não cheguei a terminar. Acho que, Sei lá. Joguei umas 10 horas, mas eu parei assim. Sei lá, eu descobri que... que Que Metroid não é meu estilo de jogo, assim, eu não gosto muito de exploração, mas dá 10 para esse jogo, para mim, faz todo sentido, porque na, os gráficos na época impressionavam, a jogabilidade é boa e tudo mais. O Caio pra... me tira uma dúvida, o Metroid Prime do Gamecube hum. é exatamente o mesmo que saiu no Metroid Prime Collection do... Nintendo Wii? Ou no Nintendo Wii teve melhoria gráfica? Não, ele teve uma melhoria ele teve, teve uma melhoria pior, gráfica, a gráfica foi pequena a melhoria gráfica ele teve uma melhoria em termos de, de, de gameplay também, ele melhorou algumas coisas, tipo, que nem o radar da, da de pesquisa da Samus, ele é bastante lento no GameCube, mas no, no no Wii ele já é um pouco mais rápido então na hora que você vê um inimigo novo você captava lá o. É, né? Pelo rastreador da ação, no, no Wii ele é mais rápido do que no Game entendeu? Não, mas é a dificuldade aqui foi diminuída, né? E, sim, parte. exatamente, é. Mas o que é foi uma é, é por isso que eu falei que foi uma pequena melhoria, né? Mas mas ele é praticamente o mesmo jogo. Você jogar o GameCube, jogar o do, do Wii, né? Tem gente, tem gente que gosta mais de jogar no Wii por causa do controle, né? Do e que e Prefere no GameCube também. Né? É, eu prefiro no GameCube na minha opinião. Não, eu, eu joguei no, eu joguei no Nintendo Wii, inclusive até tenho aquela edição com aquela caixa metálica. Puta, é. que pariu, mano. Esse é, aberto, eu, cara. Eu, tenho, <risos> eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu, tenho também. eu tenho também. É muito bom isso, mano. Eu, eu, eu pensei em comprar, não comprei, me arrependo até hoje. Não, o que acontece, eu, ele não entra mais no console. Para mim, virou tipo assim. Tem colecionador ele fica exposto no meu quarto uh, uh, eu acho o Metroid Prime um jogo eu não terminei o Metroid Prime acho que eu joguei até menos que o que o Jeff eu joguei 10, é, quanto? foi umas 5 horas que eu joguei mas até a parte que falta tempo de novo eu, eu clico naquela teclinha do tempo mas eu, até onde eu joguei mano eu acho, eu acho que dá pra dar um 10 eu, eu não posso mas eu acho que dá pra dar 10 porque é um jogo mano ele transmite Aquela coisa da solidão que a Samus tem Porque é um, ela tá, é um mundo comendo, querendo comer ela Não no sentido bíblico da coisa Mas no sentido bíblico também <risos> Não, aí, aí é outra coisa Mas aí não é, não é dentro do jogo, é fora É normalmente quem tá ficando o no controle Aí isso É um mundo querendo comer ela aí mano você, E ela você sente lá, o som tudo toda Todo o que o jogo passa passa É aquilo É a solidão que ela tá lá no meio E que ela é a, é a mina Ela vai matar todo mundo e foda-se É muito bom 10 de 10 fácil É, ele é fantástico, né? Tanto que eu tenho 80 horas de jogo do primeiro Metroid. Caralho, virou uma RPG, cara. É, sim não, é porque, assim, que ele tem tanta exploração e, assim, a, o gráfico, ele continua muito bonito até hoje. Então, tipo, tem tem parte do jogo que eu paro e só fico olhando o cenário, assim, sabe? Só para ver a qualidade técnica que ele mantém até hoje. É, o assim, cenário é outra coisa, que o planeta, é outra coisa... viva, né? É, verdade, então. E outra coisa também que eu achei muito legal na época Foi assim, por exemplo, quando nós estamos tomando dano Meu, você conseguia ver o rosto dela No refletor do capaço do, do Mas capacete, você sabe? carrega também, se solta em um lugar escuro O canhão aparece, é, é divertido É, você, é você, você vê um o rosto dela eu, eu achei muito legal isso aí né? Só são é então... detalhes que deixa o jogo melhor né Eu eu não lembro se foi no 12 ou se foi no 3 Que ela tá Tipo contaminada É no 3 É no 3, então, é o Corruption Isso. Conforme vai passando o jogo, o reflexo dela vai mudando. E tem uma hora que ela tá toda contaminada, então o rosto tem tipo assim várias veias e o olho dela tá de cor diferente, se eu não me engano. Eu lembro que a primeira vez que eu reparei nisso, cara, tava de noite, tava sozinho em casa, tudo escuro. Quando eu olhei aquilo ali, eu falei, parei de jogar, tô com medo. Tô com medo. <risos> <risos> Você viu aqui, eu Tipo isso. <risos> sim a gente não tem mais tempo para falar todos os outros jogos, né? A gente fez uma lista um pouco maior do que a gente esperava, tá? Bom. Só que eu prefiro fazer uma coisa muito mais divertida, muito mais rápida. Eu vou falar o nome dos jogos que faltaram, tá? Cada um fala sim ou não se daria nota 10, tá? tá. Mario Galaxy. Sim, talvez. Não. não. É Pokémon Red Bull Sim. Não. não. Foi você, Mario, que é... deu nota? Não. Sim. Sim para qual? Que... Pô, Mario Galaxy foi que... o que, falei Pokémon Red Bull também, eu daria a tá. tá, The Legend of Zelda Link to the Past. Quem? Não. Nossa, João, você é muito bicha, cara. Quem? Eu? Porra! <risos> é, Meu, ele, foi ele foi considerado o melhor jogo do Super Nintendo, cara. Por, mano, mano foda-se, um, é a minha um opinião. Milhão de, um, um milhão de revistas, tá ligado? Alguém perguntou, André, por favor? É, é bem a É. Deleja Legend of Zelda Link to the Aí. 10? Não. No Não, máximo 7. A cavaleira tá bom. superman 64 e 10? Super, <risos> super 10? 10? <risos> 10, 10. <risos> ah, então tá, gente é, Muito obrigado a você que ouviu até agora Por favor, é, respeite os comentários Abaixo, não nos xingue muito Se nós falamos de um jogo Que você considera excepcional nós mal, etc Por favor, utilize os comentários Com consideração E não deixe de postar sua lista de jogos Que você considere nota 10, ok? Valeu e até a próxima Esse foi mais um N Party costa a costa. Para maiores informações, acesse www.nparty.com.br.